Бере з жертки кожухи, кладе йому на плечі. Подушку і верету, стягає з постелі подушку і верету і також кладе на його. «Іди!» – випихає його за двері. Мовчанка, за синою чути важке зітхання і повільні кроки Миколи. Ява п'ята. Жандарм і Анна. Жандарм обіймає Анну. «Ну, тепер ми самі». Анна, цить, я боюсь, щоб він там собі якого лиха не заподіяв. Жандарм, не бійся, він тепер занадто слаб, розкис. Зариється в солому і засне. Анна припадає до нього. Михайле, Михайле, що буде з нами? До чого воно дійде? Чим воно скінчиться? Жандарм, дурна, ось вона чим турбується. Нібито хтось у світі знає, чим воно скінчиться і до чого дійде. Жий та дихай, доки жиєш. Зле тобі? А коли не зле, то дякуй Богу. Як буде зле, тоді час буде думати про те зле. Чим скінчиться? Нічим не скінчиться. Будемо жити, доки можна. Будемо любитися, доки можна. Будемо людям впику сміятися, доки можна. Доки вони нас під ноги не візьмуть. А потому, потому один кінець. Всі помремо і чорту в зуби підемо. Ось чим воно скінчиться, коли хочеш знати. Обіймає її. Заслона спадає. Дія п'ята. Хата Миколи. День, стіл відсунений, за столоми на ослоні селяни й жінки. Між ними Бабич і Настя, Микола підпитий з келишком у руці серед хати. На столі велика пляшка горілки і хліб та сіль. Ява перша. Микола, Бабич, Настя, селяни, жінки. Селяни п'яними голосами співають журавля. Ой, там у лісі, ой, там у лісі плужочок, плужочок, чок-чок-чок, плужочок. Ой, виорав він ланочок, ланочок-чок-чок, ланочок. Ой, насіяв він конопель, конопель-пель-пель-конопель. -конопель. Та впронадився журавель, журавель-вель-вель-журавель. -журавель. Ой, я тому журавлю, журавлю влю в журавлю, та й бучком ноги поломлю, поломлю-млю-млю, поломлю». -млю -млю -млю -поломлю. Селяни і селянки при останніх куплетах похитуються, торкають одні одних плечима та кивають головами, позираючи на Миколу, що стоїть із звішеною головою і держить чарку в тремтячій руці. Коли спів скінчився, Микола. Ну, куме, дай Боже здоровля, п'є бабич, дай Боже, всього доброго. Микола. Ні, цього не кажіть. Чого доброго? Я доброго нічого у бога не прошу. «Досить уже того доброго зазнав, буде з мене!» Наливає і передає чарку Бабичеві. «Ну, прошу!» «Бабич, дякуємо красно! Ні, це не гнівіть Бога! Що Бог дасть, то не напасть! Не раз чоловік гадає, що не знати, яка на нього біда впала! Аж за день, за другий озирається, а воно вже йому на добро вийшло! Ваше здоров'я, сусідо!» Обертається до іншого селянина і п'є. Перший селянин. «Дай, Господи, і вам!» – Микола. «Ну вже ви мені цього не кажіть! Уже я то на своїй шкірі витрібував, яке воно добро виходить!» «Ні, кумове, чесні! Вірте мені чи не вірте, а мені здається, що пан біг часом собі сміх із нас робить!» «Селяни! Бійтеся Бога, куме, що ви говорите!» «Та же то образа Божа!» – Микола махає рукою. «Одно мене ще в світі держить! Оце я живиться. Бере чарку, наливає і п'є. Настя, під вікном до другої жінки киваючи головою. «Я то знала, що до того воно дійде. Бійтеся Бога, того жінка ані стиду не має, ані серця». Перша жінка. «Ой, та певно, мій старий казав, що буде в раді отім говорити, аби її при всій громаді різками висічі, най не дає злого прикладу». Настя. «Певно, що варто би, адже й нині в церкві». «Бійтеся Бога! Та ж такого ще світ не бачив, з чужим парубком аж до самої церкви прийшла. А по тому, як сама стала, то що би вам до образів, до вівтаря, святого лицем обернулася? Де там? До нього обернулася, до нього, окаянна молитви шепче. Жінки довколо неї повідступалися, таке вам колесо зробили, мов від зараженої тиснуться, а вона нічого, мов би, не бачить». Так усю хвалу Божу й вистояла. Та не про всю, або скоро достойно проспівали, мій віандар із церкви моргнув на неї, та й вона за ним вийшла. Перша жінка. «Та куди ж вони потяглися?» «Настя. Мабуть, до коршми».